Goizberri eman kizuna, irratiko estudiotatik atera baitugu, erranduzume zala bidarten, orkitzen gira, Izarbel Teknopoloan kokatu den Estia ikastetxean. Goi mailako irakaskuntza, zaritu nahi dugu gaurkoan, eskola hobiki ezagutu eta e, duen pizua eta eragina neortu nahi ginuke, El diren minutuetan zehar gure mailaren inguruan izanenditugu estiakota merkataritza eta industriak gan berako arduradunak irakasle batzu ere izanen dira ikasleak ere bai eta enpresa buru batzuen likukotasunak ere entzunen ditugu zortzi herriak arte hemen gira uh, zuzenean eta lehen mai inguru huntan uh, gurekin les zuzendaria, barkatu, ez dira eskolako zuzendaria, patxi Elisalde egunon. Egunon. Eta mercataritzata industria gambaratik, lendakariaren haulkularia eh, edo kontseilaria panxo benboa egunon. Egunon. Bueno, pizkatuko kaka zeiko eran dugu STI Cient Gibelanean teknologia industrial aitzinatuan goi mailako eskola jaunaia dugu la ingineritza formakuntzazgain beste atal batzuk ere badira ikerketa polo bat enpresa azitegi bat ere haien laguntzeko plataforma Teknikobat eskola largo 35 sortu zen, beraz duela 20 urte baino pixka bat gehiago eta janendu du, ba Frantzia Mailan eskola handien e, sisteman edo logikan ez dela, eskola da batxi elizalde e, jermen sala emengo zuzendaria, ba zurekin hasiko e, gira, pixka bat e, kokapen uneenotik ejaitean alduzu estia gaur eguna e, zer den? Bai, bon, estia teknologia joera, mailako eskola da. Eta erraten alda, ekonomia lokalaren aktore importante bat dela. Garo egon estiak eun eta ogoi ditu. Gule harrekondua guti gola bela amala humilioa berrokoa da. Eta horren, uh, sortze eun eta baino gehiago, ikasalire ditugu. Eta mm -hmm. horien artean euneko ogoi asko alerikoa delaik. Gutsi gora bera, urtero, uh, berrogoi eta hamar, ilu logei eskolariko ikasle, eztean uh, sartzen dira. Merkatal gambalak sortu du eztean duela hui urte, beidarteko izabeltek nupoluan. Baionako Merkatal itza gambala izanik, gaur egun ezteak intereso horoko reko eta irabazteko sederigabeko eskola Estatut. Mm. Estatutu bat dago. Hortez, uh, segituko dugu Laster Pantxo benborrekin, ala ere, erran behar dugu, uh, ez dela formakuntza bakarik, bada ingenieritza formakuntza bai zentrala dela hemen, baina ez hori bakarrik. Ez, gauza importantan bat ulertu behar da. Ez tia eskola bai baino gehiago da, hemen uh, bidartean egubile kampusak, ez bidartean eta bai honetan egubile, gure kampusak biltzen ditu lenik Eztia ingien egitza formakuntza, hau da uh, gure aktivitete nagusia. Baina bigarrenik hemen madugu ikerketa zentro bat teknologia horrelatu beninguduan. Erra nahi du informatika, elektronika, mekanika eta uh, kredibitatea berrikuntza eta abar. Idu garenik enpresentzer gutzuko platlaforma teknologikoak... Uh, bat ditugu eta laugarinik empresa berriantzortzeko mintegi edo inkubaga ilu bat animatzen ditu. Eztiak hiru urtelako ingenjari horokoa prestatzen ditu ilu ardatzen inguruan. Lehena da sistema eta produktu disainuan, bigarrena ikospeen antolaketan, eta ilugarren ardatzera nagusia da robotika, mikatronika eta sistema ditemat çertatu çertatu eta. Uh -huh. Formazio ezuberazi ingeniari orokorrak duzu. E, ondotik hemendik aterata badaxe pizkat zerbila katzen diren ikasle horiak ba ondotik aglu desberdinitan lan egiten aldute lumena, edo, eh, torosan, palixen, edo, hala nola aeronotika, ingurumena, informatika zubitzuetan bereseiki hemen birartem edo irina gutitan torosan parisen borlarren edo go ba, e, edo zen industri sektoretan bukatzeko uh, daurgun irraititen ahal da uh, ariibi zen hogei langile baino gehio dituzten iparaldegu enpresagihienek Eztiako ingine hilio bat langileer dutela Mara, ikusten dugu eraz uh, Gaskia nolako den, e, Pantsoa Benboa, uh, Merkataritza eta Industria Gameratik. Ba, Erramek da, lehenik ez diaren berezitasun bat uh, ba, eskola bat da, baina uh, CCI edo Gamerakonsulagaren uh, uh, gidaritzapean dela, hori zehazten aldaukuzu? Bai horira da, uh, horrekaren nahi du kapitalaren parte handienak erranezake uh, CZI daukala hori uh, da, behaz, diabetasuna, bena ere uh, behar bada galdera pausatuko duzu gero, bena errenen dut hori uh, zen beti, beti danik, behar duela, ogoi urte paxar, ngeiago eh, ere uh, nahi handi bat, hor ginen, gu hemen, fen, ni ez ono hono mer merketal gambaran, bena hor hartu zen Uh, eskaabala hemen goinmaileko ikasketetan eta ohartu zen ere hemen enpresek behar zutela, pixkat beren uh, garapena seurtatzeko behar zutela ereraz uh, uh, gomaileko jaintza uh, eh, uh, eta aurtarako beraz... Uh, kiskun kaskun asteaztetik, baina sortu zen uh, ideelez lehenik eta gero ez tia. Behar horren erantzuteko. Eta machakritiko bat ez baginuen, lehen urte eta, lehen urte eta nere nekesia bat zela. Eta mercatalgambarak nola demorarta nere ahalgeiago bat bazuen, ezagi eh, ditu behar zuen dirua eh, hau garatzeko. Eh, Aipatu dugu, digupatilizaldek, ba, ba direla hainbat enpresetan hemendik en pasatu diren ikasleak. Justuki azken hogei juteetan ezia eskola honek ze pizu hartu du Ipa Euskal Herriko ekonomian ikusten da, sinaz presentzia hori? Bai, hori ikusten da. Uh, ale batetik, huai, uh, emengo empresek ere parte hartzen dute la, uh, estian, fondazioaren bidez, mm -hmm. diru haik hartzen dute, uh, konbenio matxinatuz, hiru urtez, eta diru mordoi bat, eh, bon, eh, bost urtez barkatu, <laughs> diru mordoi bat ez dute, uh, lagunzeko eta harremanak ere finkatzeko. Bina, xoile zagun, nene, pixkat gauzak konkretuki. Ni zokoan nintzen leheno ekarpenaren eh, arduraduna. Eta, alkiak ikiteko, empleatzen ginuen nemora hartan kola eh, solbantea ekin. Eta biztan da, eh, kola hori etzen biziki ona ingurumera nendako, Daitzen badida hor lekov ko, kompoze organik volot, volatil eta egi asko burruka etan ginoen horien tipitzeko Bena beharra baginuen nerako e, gauza honen eta nahi ginoen aldatu sistema Baginuen uh, burdetu, burrego uh, ikerta burrela Ezginen aski azkar uh, edamaiteko uh, lan gaitza bez sistema le eta <coughs> barkatu estiaekin bez hartu ginuen ingileen deroi bat alternance de eh, bi cuane biurtese e eh, biztanda hartu ginuen ere bordeleko eh, kola esperta bat eta aldatu ginuen sistema guzia denen horrerako zerenta 3 urte pasatuta gero 20 urte tona harien eh, E, botatzeko partez, ezgin nuuen botatzen tona bat ere eta gainera ekpenari buruz e, organizaketa biziki aske ah, ez e, haiiaago ah, zenz eta biztan da e, e, kolarekin,gin nuen beste kola e, solbantearekingin nuuen beste problema batzu e, txikuziatik buruz una beraz a bat, eta eta ikorre aldena eskola honek ekarri duenarena arena. mego eh, da bururatzeko, borobiltzeko parte hau eh, geroari geroari begira eh, estiaren eh, ahakastau eh, ikusita eh, ze, ze proiektu nola la lagundu eskolaunen garrapena eta inguruan den guztia se, se lanakdatzikusten ikusten duzue? hori bon, eh patxik segudik erantzun lezake, gauza hori, baindan nik uste, bada hor uh, anitzail bat dida estian, bada ere, errando emezela, inkubator eta horiek, eta horiek ere inpresari biziki lotuak dira eta beharen lotuak, uh, eta beraz, eiek daukate ere estrategia e finkatu behar gugida piskat ere konzern e d'administratzio hortan, piskat gude idudiko orientazionie batzu, piskat e proposatzeko eda, edo duiatzeko edo gude alaekin, ala baina eiek stinez si dira huai dira runt e -e onduak, matur eranezake eta beren... E eko-sistem horrekin zarteak dira hor beraz gero dako, beren bideak etxema egiteko. Baxiel, izalde, gerorat uh, begira, zein da desafio nagusia? <coughs> Hortengo desafio nagusia da eh, erakuntzua berri bat eh, egiteko, uh -huh. eta eskola da, eskola. A, eskola honditzen da, eta esprodut gehiago eta gehiago, iparaldeko ekasleak, eh, emengo sortuko degiara. Azteko, mil esker, aliko gotasuna horiek patxi Patsiela izaldeu, dugu. tia eskolauntako zuzendaria zirela, Pantxoa benboar hemen Administrazio-Kontseiluko parte, Mercataritza eta Industria izenean, mil no? esker, eta pasaregun, non? Mil esker, esker, non pasaregun. Azti hartuntan, mai egoita zor zian, Bidarteko estia ingeniadore eskoratik eginen dugu goizberri eman kizuna zuzenean. Goimailako eskola honek, ipar eskualeriko ekonomian duen eragina ikusiko dugu astearteko goizberrin. Eta bai, dugu zuzenean goiz berri hau bidartetik, estia eskolatik eta berriak aitzin aurkeztu ditugu gure mailaren inguruan direnak. Horritaraziko dugu Joane Dazkon, Sintia Lamot eta Marion Somono ditugula gurekin. Ingeniaritza eskola erran dugu, aurkesten alde guzu, Marion Somono, ze, ze formakuntza eskaintzen denemen? Bai bai, ingeniari horokorrak formatzen ditugu, formakuntza idikiada. Uh, orti kateatzen diren ikasleak edo zainak lotan lan egitenan dute gero. Ergan nahi baitua aeronautika lan egitenan lute, baina nere beste sektore batzuetan, industrian, hoxasunan, ingurumenan. Uh, gure ikasleak eh formakuntza uruko gara dute baina badira hiru hartatzen nagusi, bada bat da diseinuaren sistemen di, diseinuaren inguruan, beste bat da ekoizpen antolaketa eta hirugarrena da geio robotika, mekatronika eta sistemak zertatuen inguruan. Zenbat Se urtez egiten den formakuntza da? Hartzen dira estian uh, DT2 baten ondotik, matxumatze eginta gero edo hemen dugun lagun baten ondotik eta gero hiru urteko formakuntza bat da eta basoa 65 diploma bat ekin atehatzen dira. Ernesto, baxelor bat, hori da, formakuntza uh, bat basoaren ondutik? Zu zenki xartzen zira baxelorrean. Eta nola sartzen da eskola untan, ez dira bat da, dozirak dira nola pasartzen da? Ba, ba dira, ba bat da, uh -huh. ba dira urtero hainbat uh, kandidatu, eta gero konkurtsua egiten dute, auskoak pasatzen dituzte, dozirak ere ikertzen ditugu, eta gero gana labera hartuak dira, la ez dira hartuak keztian. Zer Zerg nitzateke emengo formakuntzaren e, berezitasun amaitu aipatuizu hiruak lugu badirela, baina behar bada ez beste ingeniaritza eskolen e, artean edo zerbait atera behar balitz, e, hemen berezitasun bezala? E, nik ikan enuke badirela bidiren bizpailu berezitasun, okay. bat da hiru ere direla, gure ikasleak. Mm -hmm. Egan nahi du formakatzen ditugula inglesari eta espanolari ere bai. Gero beste gauza bat, um, irugarren urtean, beraz azken urtean, bigarren diploma bat egiten dute partai dugun beste Unibertsitate bat ekin, den beste universitate bat ekin, bera izaitan da Inglaterraan, baditu ere goaldeko universitate batzuekin Eta gero beste berezitasun bat, denak egiten dute horrein, baina ara ere gu hastapenetik egiten duguna, da aprendizgoan egiten dute ez tia. Eta bat gutxi guti gora bera promo batean, erena guti gora bera aprendizgisa egiten duena formakuntza. Hori da, aut, autuz egiten den zerbait, ap, autatzen da aprendizgoan egitea. Ba, hampresa bat behar dute atseman, hampresa uh -huh. ekin dira, eta gero irurtez, ba dute bi estatutu dituzte, ikasle eta langile dira. Uh -huh. e, Zintia Lamot, e, haipatuko dugu, ikaslen profila, ebo egin dugu konkurtsobaten ondotik sartzen direla, ba, nondik heldu dira oroak, ze formakunzetatik eta eldu dira? Ba, Gehienik, genik uh, zientifikoak diren uh, diren uh, arlo etatik, mm -hmm. uh, eta bo batzuetan deu tetika tortzen diren entzat bo batzuetan uh, ba, bereziagoa da ba, beresi tuagoak dira cientifikoa den arlo batean uh, hemen aldiz idekitzen dituguna ba, ebaduzu cientifikoak diren um, arlo de jardin a Uh, behar eskoa baitugu, nahi bat uh, Euskal Herriko enpresentzat uh, uh, behar ditugu uh, uh, diakindura dezberdin ainit, ziren behar ditugu dezberdin, uh, fa, enpresat dezberdin ainit Euskal Herrian eta behar da den baduzu uh, ahal bat duzu, uh, bat kompetentzia desberdinekin uh, behar emango ikasleak uh, hemendik uh, bai joan daitezen. Nuntik mm -hmm. egiten eh, dira geografikoki frantziak guztitik? Urguna ere behar bada? Bai, ere gotik ere, batzu magrebetik etortzen dira. Gehen goa ala ere franziatik, batzu latinoamerikatik ere etortzen dira. Eta franziaan ez ditut porzentaiak arrasongi ezagutzen, baina bada zer, bada badira euneko goita bost bat, randezagun akitaniatik etortzen dira, guti gora bera. Oksitania, uh, Kitania. Oksitania, Kitania, eta gero, gero piskat denetatik uh, frantziatik. Mm. Ego Euskal uh, Herritik gertatzen ba, da? Ba, bai, ba edo dira, irguaren um, urtean, edo dira Bilboko Universitatetik. Harremanak baditugu Euskal Herriko Universitatarekin, Ingeneritza Eskolarekin, eta baditugu beina ah, hastean, Bilbotik, amar batik hastean, ah, edo direna, kestiara Em, em, tokiko enpresekin ahemana, eh, ahipada ezagun, eh, aprendizgoan ari dira batzu, hori epatzutugu, ze zein aheman mota zein enpresearekin egiten da hemen? Bo, diakin diak behar da, ez uh, sortua izan dela enpresean laguntzeko. Uh, enpresek mm. uh, izagutua izan baitzen, enpresek uh, kompetentzia eskasak zituztela. Uh, beraz, hastapenetik nahi baduzu duzu ez tia enprese bizikilotua da. Uh, eta beraz non no lako amre-remanak baditu gu, beh, raiten bezala, aprendizgoak, uh, uh, pa, pa chatou, se doa, se kiz prechtatou, se doa, emprechtetan ez a herik, uh, bad aprendizgoak badida ele, uh, uh, praktikak, praktikak, praktikak uh, egiten Eh, eta gero ikertzaileak ere ari ditugu enpresekin, e baduzu hoien berrikuntza, proiektuen bultzatzeko, laguntzeko, eh, uh, badaremanan diseit konferentziak egiten ditugu ere gai beresi batzuei buruz, horrek ere ezagutza zabaltzen du. Uh, beraz gure ekosistemarekin, enpresa ekosistemarekin badugu harreman uh, handana bat. Enpresa ere bilduak dira hemen fundazio batean. Uh, baditu goi baino gehiago ere urte ero dirua ema etan dutena gure eskola jantzat. Mm -hmm. um, hemen badugu jantzabat, uh, ego eskoleria hor ondoan dugula, uh, industria industria dinamiko batekin uh, gainera. Hango enpresekin ango, <coughs> ango eskolekin uh, zel lotura, Joanne Gasko? Badira ba aspalditik uh, lotura initz. Uh, lehenik partaidetza urbilba uh, badugu Bilboko inginero eskolarekin, mm -hmm. eta beraz uh, gure ikaseak adu baiten dira eta hangoak hemen etortzen dira, erran duen ezara zintiak, baina nire gero uh, ikerketa eta garapenean bat ditugu errazioa initz. Eta adibidez egia da Europak, eh, erresten duela hori, ba, dira enterreg programak, hor uh, diru laguntzak dira, uh, eta bere ziki hori ba, dira izan uh, beresiagenean, POKTEFA eta ZUDUE programak, zer dira horiek laguntzen dute uh, <coughs> edo zein, uh, aktore, eskola, zentro teknologikoak edo enpresa, elkarrekin lan egiten. Eta beraz, adibide batzu behar dira eman, bezan ez da konkreto izanen dienen zat, uh, mohento honetan, badugu programabat daitzen dena transferrin. Zer da transferrin uh, lan egiten dugu, uh, hainbat partai dekidan, uh, shortzeko, teknologiko ekosistemak eta parteide horietan bat dira adibidez Mondragoneko Unieststatea uh, parteaiidegubil bat bada ere aaro fundazioa berada uh, ekonomia garapena sarduratzen den struktura bat markina uh, egin ondoan hor Bizkaian. Uh, uh, eta beraz urtean zehar uh, uh, bel gira, ekitaldiak sortzen ditugu haien uh, enpresak eta gure enpresak uh, ezagunarazten beste be adibide bat badugu programa bat deitzen dena du Durabla. Programa hortan sarartuak gira uh, IK4, zentroteknologikoak uh, iran, hori ere Mondragoneko Mon estruktura bat da, eta hor uh, eolikoen teknologiaren inguruan lan egiten dugu. Bon. Olako programa ainiz badugu, adibidez, estian urtero ogei bat Europako programa baditugu. Egan eh? mm -hmm. e, e, bezala, estian, industria azkaja bada Euskalegian. Hemendik e, ikasai batzu joaiten dira, gero? Adibidez, e, gipuzko edo bizkaia arat edo Euskalegiko enpreset SSH-ki, sanda naginuk egejot den eta ezagunde sartene obeki igualdeko industzara baina bai urtero batida uh, aradi joten praktika praktikaigiterak uh, ikasleak baina nere diplomatuak diren ikasleak sartzen uh, dira igualdeko enpresetan eta bai badira olako lotura hainitz mm -hmm. Ikerketa hiperdesagon, ipatutako ingeniari zafroma kontza, eh? ikerketa ondutik uh, norekin da ipatutako ikerketa uh, sentzialamontzurekin uh, Ikerketa muta egitenaz, zenbat, zertan da egora hemen? Bon, ikerketaren zan baditugu lau ardatz, eta entxatuko naiz pixkat uh, konkretuki azaltzera, bestela, biziki, uh, burartzeko zaila izan eke, uh, Beraz, lehen ardatzada berrikuntzaren inguruan den uh, lan ardatz bat, eta adibidez orain, zokoarekin, uh, harri gira, aurki konektatu bat, eh uh, eraikitzen. era uh, voilà. konektatu bat bai konektatu bat ikusikozoa urte baten zer... buruan <gazua> sigur naiz nei ikuduztula erosia zer, zer ekartzenoa ulki konektatu batek abe oraindik ez dakigu zerena estapena da eta justuki nei baduzu helburuetariko bat da uh, ba, ikustea zer interesgarria litzatekeen uh, konektatzea nola eta zer nahi bai baduzu erabiltzailei Gaur egun ezakigu oraindik hasia gira baduilabete bat o ikertzen ari sistema ikertzen ari Hori uh, da, lehen ardatza. Bigarren ardatza da energia berristatzailean uh, inguruko uh, ardatz bat. Uh, adibidez, uh, gure entzulek uh, segura eski izagutzen dute INR kooperativa, mm -hmm. uh, beh, hoien sortzailean artean baditugu estiako uh, erakasle eta ikertzaileak. Uh, eta bohar lortan egiten dugu ikerketa hainitzu. Uh, Iru garen ardatzada informatika, ergonomia, uh, makinak eta umanoen arteko interakzioen ikerketa. Hor uh, behitz ere uh, eredu baten emaiteko, uh, proiektu, europear proiektu baten baitan, uh, sortu dugu joko bat. Uh, Eraikuntza hundi baten biztan lehen artean lehiaketa baten sortzeko, baduzu uh, beh, nork uh, energia gutien erabiliko duen uh, jakiteko. Zorako gauzak egiten ditugu ere. Eta laugarren ardatza, da hor, da zinez ardatz potolo bat, uh, empresak konektatuaren inguruan, enpresa lau puntu zero deitzen dena, eta hor, da egiten alden langusian haibaduzu e robotikaren inguruan, edo uh, zati, ezakite gazkin bat zuen, zati bat zu, uh, manerat dezberdin batez, zera ikitzeko, eta horako gauzak. Mm -hmm. e, segituko dugu, ikerketa ipatuko, uh, azitegi bat bada, beraz, empresa behriak uh, sortzen mm -hmm. ez eta azten laguntzeko gustuki eh zer da alda hor enpresa enpresa init sortu da ze eh, motatzeko enpresak jende daskan zure eta etapa eta etapane tika estia <coughs> kurutzatzez hori formakuntza ikerketa eta enpresa berrien uh, uh, laguntza. Eta beraz badugu hemen inkubadore bat eta mintegi bat uh, bi lo nagusietan, lehenik numeriko arloan eta beraz hor laguntzen ditugu begogei bat enpresa enpresa eh, berri uh, uh, urtero eta beste bat angelun komertso gambarak sortu zuen mintegi berezi bat surf munduko enpresen inguruan eta hor bat ditugu hogeita hamar bat enpresa Eta emaitza nagusiena zer da, da emengo estia emenda tokibatean, Daitzen dena Izarbel Teknogunea, mm hemen -hmm. bat dira bat enpresa, uh, Mira berreun langile, eta enpresa horien eguneko eh, irugei bat sohtu da, Uh, gure inkubadorean emekimeki handitu eta egun batez beren uh, buregoa eraiki hemen teknogunea hortan eta beraz bai lotura handiak dira eta gero ere badugu ekintza berezi bat uh, ikaslekin hemen sortzen duten uh, enpresak ez dira denak uh, estiakoi ikasleak baina gure xedea da ere ikasleriri irakustea enpresaren sortzea aldera izaten uh, bide profesional bat eta beraz formatzen ditugu enpresa uh, sortzen hmm. bada ikurri gola biskat hart uh, kastatukanduen enpresa bat uh zakena ginezakena? Bon, berbala diendek ez dute ezagutzen zenta ez dira berbala nola erran konsumazioa amdiko empresak bainan adidez hemen teknoguna bat Maxi, Maxi da mundu zehar leader bat uh, itxas uh, logizial eta programetan mm -hmm. eh, bat dute eun bat langile uh, bat dugu ere uh, internet zerbitzuetan hemen Philips Consulting uh, eskualeriko empresako initzekinan egiten du webgunak sortzeko programe bereziak sortzeko eta horako adibide hainis badira. Bururatzeko zuekin, aipatuta nahi geroen azken gai bat euskararen presentzia, ara biderten gira euskalerrian euskararen presentzia hemen zen da, bultzatzen da. Bai, uh, bon aldu beti hauek egiten, guk guka divises egunguzis euskara baitendu gura, uh, estian aldu jaiten uh, e un eco uh, amara es tien languiletane duena Uh, ikastetan a apaago da zen hainitz uh, ireki da eta beraz eguneko bosta bakarrik Baina bada dinamika polita bat. Uh, adibidez uh, ditugu hainbat uh, langile uh, ari uh, euskara ikasten uh, aikarekin, uh, parte hartu dugu zenbat, eterdi, korikant, bazen, bat, bat or duela uh, zenbat ilabete bat eterdik horikikantzen dinamika polit bat begogei bat ginean ezattik uh, korgikarentzat.raz voilà. euskara bai uh, hemen uh, Uh, dinamika edar batean da, baina egunero, saiatzen gira, uh, azkartzea, presentzia hori eta zuen prezentzia hemen, ez dian, xainare da. prestigiatzen laguntzen dugun, hau uh, ingeniari gaien artean. Jonela Ascancintia Lamote eta, Lamot eta Mari Alonso emengo langileak eta emengo irakaslea zure kasuan Mari Alonso Moreno gure galdei erantzunik eta <tipen> <tipen> pasaa egunon lastegi dituko du ikasle batzuen likukotasunak entzuten Baina ikasleak entzun aitzen enpresa buruak entzuten ditugu bi enpresa buru estiarekin ahaeman adutenak Siburuko Elka Hemehishako arduraduna den Beinat Elke Garai eta Eskolako administrazio kontsilukoak kidea urteko ikasle bat hartzen dute, formatzeko 95 langile dituzte, lau Gipuzkoako Ordiziana iruko kotzbos 1.000.000 euroko salmentak, uniko 3a aeronautika sektorean Beinat Elke Garai antzunezago. Omakuntza berezi zumbaitentako, eh, bon, eh, eta importan nuntiko horaden ikasida. Bena, ala ere, eben balin bada, eh, bon, eh, ezagutu badu unguramena, eta eskoderriko unguramena, eta bereziki enpresan eh, en, eh, mundia, eh, obekida guetako. Eh, ezagutzen badu eh, eskoderriko enpresa ala, Eta, prefasta, sibeoko hampresak, e behar dinten egonen da, ezagutzen baitu eta maitad, maitatu baitu. Hor uh, bai, uste dut, emportanta dela ere bai, uh, eben izaitea. Zego, zenetako biziki, biziki emportanta da, uh, olako eskola bat uh, ukaite da, jente formakunt, formaturik uh, behar da, eskolegian eh, tokiko eskola batetan eta eta beste dut ere bai eta estia entako berriziki badela ebai kargu importante bat dela eh, badugu olako eskola bat es, eh, kostaldean kostaldean behar da ebai xarri bat eskolegio suoan eta eta berriziki landa emi, emi ekin. nahi ekin mailuteran eh, ba Adibidez, badugu eben e, Siberuan e, BTS bat e, Soitako Soitako e eskolan eta xare bat berdugu sortu bai e, e, Soitako eskolaekin, ekin bai zentako ez Azparniko e eskola ekin. eta xare hori oso aberats da eskola eta ez zia da naturalki da hain e, zindai bat, formakuntzar, eta uste dut uh, kargu importanta da ez zientako. Ara, bennat elke gara, entuzten geroen txiberoko elkar empresako argduraduna. Beste empresar argduradun bat entzunez egun orain, eh, Mañel Ruiz, Gipuzkoako ernaniko horrona haigo gailu enpresan ari da lanean, eta Frantzian dituzten frantziak estatuan dituzten, ogoita amabost, bulegoetako giza baliabiden ardura duna da, 6.500 milioi euroko eh, salmenta du, biskati dia bat ukaiteko horrona enpresak, maniel, Ruiz, entzun ezagun. Hora indala urte batzuk eh, Espainia, eta parte horrona nazi ginean, eh, Europan nazi ginean, Ba, implantaziok egiten eta gure modeloa e, bilakatzen. Eta konkretuki, mig e, Frantziako bizabalideak ematen ditut. Eta Frantzian, ba, bueno, oso merkatu arrantzitsua da guretzako. Eta hor gabita. Zorri asko montazioa. Goen dala urte asko e, eskiakin erlazio hartu benuen. Ze hemen gertukoa da. Eta guri ba, interesatzitza egun... Frantziako e, ingineria eskola batekin harremana uditzea eta e, euskalduna izan da, ba, ba garrantzitsuagoa, ez? E, hobetu ulertzeko eta eta behargen dituen perfilak e, aurkitzeko. Berritugunak e, perfil ingineritza perfilak dira jende gaztea lan egiteko gogoarekin eta orduan, ba, ez dakago ikarmenen Sinatuta, baina bai kolaborazio akordio bat, non guk beharrak ditugunean, berailekin harremanetan jartzen gara, ba, behar dugun perfila eskatu eta eta handikan, ba, e, iragarkien bidez, ba, ikaslei esateko e, e, oronan aukera bat dutela. Ba, normalean, e, bat hobi hartzen ditugu e, eta beti hogeienetan e, altagnantz modalitatean. Lengurtean, aziginean, ere e, horrelako modalitatea e, egoaldean e, sustatzen. Hau da, gure erraniko e, bulegoan, e, iparraldeko jendea, edo, bueno, e, frantxesak diren jendea eta ez dian duten jendea, e, alternatzen duan ekarri, gero, gure frantziako filialetara trasladatzeko e, lanera este normaldean asko valoratzen dugu e, euskalduna izatea eta eta euskera jakitea adibidez orain e, erranin e, dakagun ikaslea e, entrevistak eta dena euskeraz egin ditugu eta eta hemen beste bat hasiko da bordelen eta e, bi entrevista egin ditugu eta biak euskaraz egin ditugu beraz e, bai bai valoratzen begula e, euskalduna izatea. Ara Manuel Ruiz, Graniko Urronailu Gailu enpresakoa entzuten ginuen eta ba ikaslea gaipa ditzagun gurekin gurendoan horietatik e, biga Ivan e, Bidegain egunon bai eta Polinezioa e, segunon. Mm -hmm. Bon ba, auquestematekin hasiko gira Iban e, e, e, Bidegain e, oraitan entzuten ginuen e, zeizuren nausia den edo Bai, so ez daiteko saitunaski. Bai, justuki nier, berari kin pasanmen dias elkarrisketa bat eta bai, aurtenor uh, biakien uztan aisztian, estierko ikolan eta bai, hasi naiz jaz uh, alternantzian, bai, inziniteguin itun beste forma kontza bat batzu aitari estieraratzeko, batez ere uh, baso. Mikel Lopez dira bai justuki. Baso teknologiko bategin dut azparnen, San Josepen. Mm -hmm. Gero pasanaiz deut deute batitik ange angelun, uh, genie industriel maintenance uh, forma kontsavete. Eta Azkenik egin nuen uh, lizentzia profesional bat ekologia industrialean eta az azken, eta bo, eme, eme azkenan azkeneantzeko ikas, ikasketen setzeko beraz uh, unatxtu naiz da segitzen duten. Polintzioaz, zu elkar empresan zira, emprendizuan, ador zuren ausia dugu ustur lehenago. Zure ibilbidea ipatzen aldaukozu? Patsatu dut, nere bat soa azparnen, san Josep perisoan, eta geodio nahizan gelun, iban bezala egina dut deute bat, eta egun nere lehen urtea da estiaren. Lehen urtea, zetazen dako, una dientzira? Zer motivazio, zer argumentu estiara diteko? Eztia uh, eskola famosa bat da, uh, nire emkresen um, euskala biziki uh, uh, uh, minzatzen minza dugu, eta um, esko, eskola uh, eskola biziki minzatzen dugu ere, eta zen um, ahazan batzu. jo, eta mm -hmm. badira bi-diploma kere uh, pasatzeko, um, baizik eta ingratexan uh, eta espainian eta biziki, uh, eta programan biziki entereza bat bat, uh, Bada mm. Iban, bide gain? Zue ze argudioak zitu motibatu? Uh, no? Nik eh, eskolegiko ingeneetzi eskola baita, eta gero saiatu nintzen beste eskola batzuekin, haietan nintzen bortza zaktua izan, beraz, gero azkenean, pro, hemen proposatzen den programaz interesgarriada da, gainera doble titulazioak egiten du gauza, gehiagri bat egiten du uh, eskolari, beraz, orta zinteresatu nintzen azkenean. Mm -hmm. Proiektuak, batak zuen, nun segituko duzuen, gero, aprendizikoan ziste, baina gero bideo bideortatik segitzeko gogoan? Bai, baina, ba, gero, badira, oportunitate ezberdinak, gero, da mohenturako egiten duzena, da, te, bulego tekniko batean, azkenean, planuak egitea dituteko eguno soan, aparatu ezberdin entzat, ego, gero, aparatu entzat, eta horrelako inguramenazki maiteod, beraz, kusiko, gero, zeproposatzen edan, baina, Eztiako diplomaren abantaila, da oroko dela eta denetari ikunkitzen aldera, behaz, uh, proposatzen dena ahitzen aldut ere. Ja, Polintxua, zuko nola ikusten duzu, geroan, mendikaterata? Nik euskalegian uh, nahi dut uh, lan egitea, eta ez dakit hori nuo ze duumilean bada, gozabat, e, eskola hau bada, pagatzuzda, da du kostu bat uh, ere, um, ez dakit zuek, inguruan, uh, Bada laguntzarik, bada zerbait plantan ezagia? Guretzat, baina nire atletik ez da bereziki. Bo, gero, diakimak da alternantzian izan ez, merkago dela ikasli baino. Baina, azkenean, ordaindu behar den partea, da doble titu, diplomaren zatu, beraz guk ordaindzen dugu. Enxatzen gira, best, batzak negoziatze dute, baita be, berena enpresekin uh -huh. parte hori or, kondutan uh, hartzeko enpresak.: Eskola inguruko bizia aipatzeko ez baita? Bakarrik carrique especialista en agricourt truck et men c'est ce a chez maiten du sue classe tatik campo serait en elle euh badira peshtak eriko peshtak euh <laughs> segmadak magiro ba badira elkarten ere bai badira pilia elkarté uh, mécanica ne dostenatz uh, elektronika ba ne uh, ikasketeri buruz lotu diren elkartea dira gehiago eta mm -hmm. proiektu batzu egite dituzte Eta gero ingenea ez eskola guztietan bezala badira uh, ikasel bulego batzu baita ere uh, ez animatzeko eta uh, elkahte horiek uh, bat abestearekin ahemenean eta nagoeteko. Mm -hmm. ez bukatuko dugu? Euskararen presentzia aipatuz ipatu dugu errakasel ekin, ikaselen uh, ikus moldea nahi dugu? Euskarak ze hemen ez da baitzizpada erak askuntza ez da bait, ez da, da erak askuntza izkuntza anagusia biztandena mainan bestalden nola ikusten duzu ezek hemen Euskararen presentzia Ikusten duzenez, momentu erako, ez gira pilaka Euskarak itenak adikasleetan adbidez Baina, nagiko ikas erakasleen alditik bai bada jendea hitz, guk ikasleen artean batzutan uh, ohartzen irerarik pertsonatek euskaraz hitz egiten nolabai. Saiatzen dugu euskaraz egita baina gero ez da sobera garatua. Jakinaz jendea Francia oso ditutenela eta ez zorrek euskara sobera garatzen batzekei atzi ziritak ekarne hult frantsaidot oso uh, euskarako klasa hartzen dituzte baita ere baina saiatzen direla honat integratzera eta euskara ikastea pizkatut. Polintioaz, zuk eskualari buruz, ikusten zu? Nik, empresan ikusten dut beriziki, eta hemen badila kurtsuak, baina ez orainainitz, baian Iban egaitan du bezala, enzuten du guralik eoskara, uroz ba itza uekin bururatuko dugu emankizuna kizunaue, Iban bidegain polintioaz emango ikasleak, aprendiz guan arizitenak, milesker gure emikoetaratur bildurik, milesker Ara, eta bururatko dugu eman hau, ara, o, joita raziz, ara, o, urte, pasa, ogoi tairu urte betetzen dituela eskolauneak, bi mila ingeniari baino gehiago formatu dituela, gaur egun sortzi, unik asletik gora direla ez dia, e, eskola untan, milesker hartu gaituen eskolari, milesker teknikan ibili diren guziak ere bai, milesker eta pasa egun no?